puncte de reflecție reflex Eu rănaușo universete ne reîntrănim dragi prieteni la această oră cu colegul jurnalist Arcadii Gherasim ne vom referi la cele mai importante evenimente de ultimă oră. Bună dimineața. Bine ați venit domnule Gherasim. Bună dimineața. Din ce în ce mai fierbinte pare a fi situația din estul Ucrainei, acolo unde deja au intervenit deschis uh, trupele și blindatele Federației Ruse chiar dacă autoritățile de la Moscova nu recunosc acest lucru probabil vom porni de la situația din Ucraina și chiar am vrut să vă întreb ce ar însemna acest gest al Federației Ruse atunci când nu recunoaște deschis ceea ce de fapt se întâmplă pe teren Bun, este o făzărnicie a lui Putin pentru că Putin spunea că nici în uh, Crimea nu a trimis uh, armată, iar pe urmă s-a lăudat că a realizat o, o operațiune uh, deci excelentă fără nicio victimă și chiar a decorat pe militarii și jurnaliștii care au ocupat Crimea. Acum este evident și este la fel oricât -ar, oricât ar nega Putin și uh, cei care înconjoară implicarea armatei rusești în. Uh, în Ucraina este un fapt împlinit, că a început războiul ruso-ucrainean și acest război, în opinia unor specialiști, ar putea să fie un preludiu, precum spunea eu, pentru o conflagrație mai, mai serioasă. Mai mult decât atât, Ucraina ar putea pretinde la revenirea sa, la statut de țară care se dețină bombă, arme nucleare. Și cred că Occidentul o va ajuta să facă eh, acest lucru. Are tot dreptul Ucraina să facă, în primul rând, pentru că nimeni nu i-a garantat eh, securitatea după eh, convenția de la Budapesta, când i-a fost condiționată sec a, a, deci, securitatea, a, da, în condițiile în care Ucraina eh, se dezice de armamentul nuclear pe care îl deținea după distrămarea Uniunii Sovietice. Eu cred că Occidentul uh, va îngloda Rusia în, în Ucraina Putem merge pe varianta transnistrezării Ucrainei uh, a Și se pare că reușește în condițiile în care intervine uh, deschis Pentru că acum se spune că vor interveni deja militari profesioniști este, din ăștia este ordinari Este un risc foarte mare Rusia află din ce în ce mai mult despre adevărul despre uh, toate ilegalitățile pe care le comite Putin, pentru că Putin nu are voie să trimite niciun ostaș, nici o armă peste hotare fără o decizie a Parlamentului Rusiei și astfel încalcă grav Constituția Federației Ruse, fapt confirmat de multiple declarații ale soldaților, parașutiștilor ruși care au au fost capturați în Ucraina sau care au fost răniți în Ucraina și așa mai, mai departe. Tot mai multe presă din Rusia publică deja convorbiri telefonice, mărturii ale acestor soldați care au fost și au luptat în, în Ucraina. Soldați ruși eh, cu actele în regulă din eh, eh, diviziile aeropurtate. Pe de altă parte, ce mai contează o decizie a Parlamentului dacă potrivit sondajelor în acțiunile sale liderul de la Kremlin este susținut de o bună parte, chiar majoritatea cetățenilor Federației Ruse. Aș pe fundarul propagandei, ar vrea, vrea să spun că numărul susținătorilor ideii unei intervenții militare a Rusiei în Ucraina este în continuă scădere, precum este în scădere deja ratingul lui Vladimir Putin. Putin s-ar putea ciocni până la urmă de o adversitate serioasă. Și până nu de mult nu a fost așa. De ce ar fi în scădere aceste... Putin a construit un stat uh, militarizat și un stat uh, bazat pe uh, dictatură. Este un stat uh, în care dictatura este la fel ca și cea din Germania fascistă. Uh, orice protestatar cu o panglică bicolor ucraineană în... Uh, Moscova sau în Rusia, în altora, oraș, este arestat imediat de poliție. Orice protestatar care dorește federalizarea Rusiei, cum a fost cazul cu Siberia și cum este, a fost cazul de Dăunăț de în clas, regiunea Krasnodar Crăsnod da. Deci a fost, a, fost aresta, a fost arestat, a fost intendat și dosare penale Adică Rusia, Putin vrea federalizarea Ucrainei, dar îi pune la închisoare pe rușii care vor federalizare, federalizare adevărată a Federației Rusie, deci pe de concentrarea statului unitar pe care Putin l-a construit ca o piramidă proprie. Putin riscă foarte mult pentru că la un moment dat statele lumii ar putea să se apuce serios de capul Rusiei, până acum așa au fost sancțiuni cu lideri, cu unele persoane care nu au putut participa, au mai redus din suportul comercial militar, pentru că, practic, pe tehnologiile militare din Canada, din Australia, din Statele Unite, din Germania, Putin și-a construit, și-a fortificat forțele armate. Dacă dacă nu erau tici, aceste tehnologii deci e, e bine e mult mai greu să, să construiască o armată foarte bine arma, o armată care se dispună de, de armament foarte și foarte puternic și sofisticat E riscă foarte mult pentru că doar în 24 de ore prețul petrolului a scăzut cu 2 dolari a ajuns la 100 deja este prețul critic Putin uită că Statele Unite au o influență enormă în lume și iată deja statul islamic care luptă și împotriva americanilor a avertizat că ar putea să declanșeze un, războ un război islamic în Caucazul rusesc. Adică Rusia. Și Putin s-ar putea trezi cu niște pericole Foarte și foarte serioase Până acum nimeni nu riscă să atace Rusia Sau să provoace conflicte în Rusia Sau să provoace conflicte armate În jurul Rusiei Deci lumea privește speră în rațiune Nimeni nu vrea să, să riște Să declanșeze Deci o apocalipsă în Putin, au... Putin, Putin uh, Parazitează pe această idee El speculează uh, această reținere A statelor lumii și Crede că își va putea, putea continua Deci uh, Politica sa imperială uh, Până la nesfârșit Există limite unde încep confruntările. Există amintire despre uh, Germania Așa este cum a crescut uh, Parazitând și speculând Pe, ce? pe la citatea și egoismul uh, Burgheziei europene. Acum, la fel, la citatea uh, burgheziei europene uh, îl favorizează pe, pe Putin pentru că unii se opun din interese economice, uh, s-au -au opus în 33, 34, 5, 37, cum s-au opus uh, deci, uh, aplicării unor acțiuni drastice împotriva germanii fascisti. Așa se opun și acum împotriva aplicării unor uh, sancțiuni drastice la adresa Rusiei, mai ales că Rusia are și lobiști. Ungaria principalul lobbyist, când spuneam niște țări care fac lobbyul Rusiei în, în data trecută, da. în, în, în NATO și în Uniunea Europeană, și Cipru, unde o țară în care este ocupată de capitalul rusesc și unde se spală banii rusești, Cehia, cu un, cu un guvern pro-rus pro și așa mai departe. Dar deja... Uh, lucrurile merg prea departe și această invazie directă uh, deci fără aș ascunde deja uh, însemnele militare a armatei rusești în, în Ucraina uh, de faptul consfințește un război dintre Rusia și Ucraina, uh, fapt confirmat și de declarația de ieri a Ministerului de Externe al, al uh, Ucrainei și uh, Rusia oricât ar nega implicarea sa uh, acolo, iată că ieri au început să ducă de ruble rusești rusiești în regiunea Donetsk și Donetsk. Ei vor să recucerească aceste două regiuni și să le acapareze pur și simplu, să le acapareze. Am mai uh, vorbit, am și, alesipte, și, vor, da. și, și vor și mai mult, deci uh, Putin a pornit spre sud, spre Mariupol, uh, Berdeansk și spre, uh, spre Crimea. Deci este, cred că, uh, un front fals. Putin șantajează Occidentul prin acest front fals că, pentru că Occidentul deja și NATO consideră că putem vrea să își creeze un coridor pe, terestru spre Crimea ne, pentru a acapara aceste două regiuni care produc uh, 16-18% din, din PIB-ul Ucrainei. În ce măsură reușește acest plan cu crearea Novorusiei, așa numitei Novorusiei liderului de la Kremlin la un moment dat, ca de să ne aducem aminte majoritatea analiștilor Spuneau, considerau că de fapt a fost a ieșuat acest plan Planul a ieșuat cu Rusie și Putin înțelege acest lucru, Putin acum și salvează fața El are angajamente față de militarismul În ciuda față de, față de militarismul ascensiunii armatei ruse în estul Ucrainei da, putem... Nu este o ascensiune atât de, de mare e vorba de kilometri acolo, nu de zeci de sute de kilometri Au luat o parte din regiunea lugansk care de fapt nici nu prea era uh, ocupată de trupele ucrainene, uh, deși uh, de, uh, trupele ucrainene au venit, de, uh, uh, au ocupat regiunea de nord a luganskului și doar a prin sud Luganscul. Și aceasta, Oricum e clar acela... că armata ucraineană nu va face față unei intervenții armate deschise a Ar... armata Federației armata Ruse Ucrain... cu profesioniști. Armata, cu... armata ucraineană va face față în, în situația în care va fi bine înarmată. Adică susținute de Occident în acest sens. Armata ucraineană luptă pe teritoriul său, să nu uităm, pe teritoriul ucrainean. Ea are avantajul și moral și juridic și o înarmare. Acum armata ucraineană ține apărarea pur și simplu și nu mai vrea ca să să admită Conducerea ucrainei Nu mai vrea să admită victime umane În situația în care și Statele Unite Și NATO vor decide Și țările aparte, cum este Polonia Vor decide trimiterea în, în Ucraina A armelor de, de apărare Precum s-a declarat deja Și senatorii, mai mulți senatori americani Deja insist ca Obama să, re, să Înarmeze Ucraina Este periculos Desigur că asta ar o confruntare geopolitică dar, pe de altă parte, dacă statele lumii lasă Ucraina victimă Rusiei și Putin va ajunge la Kiev cum vrea el, în două săptămâni, pentru că e fapt. Am vrut să vă întreb este și este despre această informație. Este cert, Kremlinul uh, a, încer a încercat stângați să șantajeze că va da publicității con și așa mai departe. Obama a confirmat acest lucru uh, și uh, as, uh, chiar uh, a declarat ieri că Putin, mai bine, ar fi promis în două săptămâni să se retragă armata, adică să ajungă la Kiev. Uh, acum... Uh, Rusia spune că aceste cuvinte, Barosul, le-ar fi rupt din context. Contextul este foarte clar, Cred că Barosul înțelege ce? știe ce vorbește. Deci această bravadă a lui Putin este a unui interesant, a, a, a unui șef de stat responsabil. Bun, Barosul îi spunea că ar trebui să-și tempereze și să-și să retragă armata din, din Ucraina. E asta este, deci... Pe păi de o parte, Occidentul vrea să va îngloda Rusia în Ucraina și nu va permite transnistrizarea. Ei, nici Ucraina nu va permite transnistrizarea sa. Pe de altă parte, deci dacă până acum statele Unii Europene și americanii s-au portat cu mănuși albe cu Rusia, acum ar putea să, să intervină prin acțiuni mult mai dure și mai categorice. Astfel, deja Ucraina e, importă prin uh, sisteme reversibile gaze europene uh, și va importa o cantitate care ne va fi necesară pentru a asigura uh, perioada de iarnă. Uh, Statele, Unite, pardon, uh, Statele Unite și Uniunea Europeane elaborează planul de economie și de uh, asigurare uh, a unii repede cu gaze naturale În cazul în care Putin va debranșa Iar această, acest pericol este deja Și Otenger a spus, uh... a spus -o și alții da. Că există acest pericol deja Și știu ce vorbesc acești comisarii europeni Bun Vor, ur, Ar putea să urmeze Acțiuni similare Celor pe care le declanșează Putin Subversive armate, deci diversioniste, împotriva Rusiei la diferit scară, la, la diferit nivel. Statele Unite, deci o parte din lumea islamică, Uniunea Europeană, au destule de forțe pentru a, a cum să zic eu, a, demonstra, a le demonstra rușilor care pot fi, ar putea fi consecințele politicii și militariste a lui Putin. Atunci când Rușii deja văd prin Voroneș, prin Pscovă, cum le sunt aduși copiii acasă și mormântați și de pe cruci morminte sunt rupte însemnile și numele ca să nu se știe că ăștia sunt militari ruși. Și treaba asta a lui Putin de ascunde participarea și moartea militarilor ruși în Ucraina în curând va, va diminua susține masiv pe care o are el acum din partea cetățenilor ruși. Atunci când pe teritoriul Rusiei vor muri oameni și vor arde sate, să vedeți cum se, va schimba, se vor schimba foarte multe lucruri. Pentru că uh, uh, sunt ei ruși și și militariști și imperialiști, dar uh, pe parcursul acestor ani de independență în Rusia a crescut și o altă elită și alți cetățeni. Oamenii au fost prin Europa, prin lume. Uh, Am mai văzut că uh, lumea ar putea să, să trăiască și fără, fără ambiții. Sing Singapore, vă, Singapore, da. Singapore are o suprafață infimă de, de, de, de, de, ca teritoriu. Nu contează teritoriu acum. E, și are un PIB mai mare de, nu știu câte ori mai mare decât a Ucrainei, de exemplu. Și chiar ca a Rusiei. Problema este, acum, în tehnologii, în, în modul în care își construiesc statele, relațiile și... Cum, își, cum văd calea de prosperitate. Dacă putem vede calea că, că de prosperitate a Rusiei prin invazie armate și cucerirea de teritorii, prin, refacerea anumitor imperiale, anumitor, prin satisfacerea anumitor ambiții imperiale, deci el greșește amarnic. Domnul Gheerasim, m -a zis să vă întreb și despre rostul acestor discuții care se poartă în capitala Belarusului Minsk într-un format așa... Ceva mai aparte despre care aș vrea să ne vorbiți. Neoficial, Ucraina e reprezentată de unul dintre poștii președinți uh, Leonid Cucima, uh, În rest, uh, participă OSC, Federația Rusă, iar uh, Moscova i-a luat și pe insurgențe la masa uh, de tratative. Ce spuneți despre acest format? Participă Ucraina la aceste negocieri sau nu participă? Sunt pentru că se, se spune că neoficial participă. Sunt niște negocieri neoficiale pe care eu cred că sunt purtate de ochii lumii. Nu, nu cred că Poroșenco uh, va dori să piardă parlamentarele așezându-se oficial la masa tratativelor cu teroriștii din obasă. Rusia vrea să facă a doua transnistrie, să-l să pune pe Smirnov cu sneguri față în față, după ce a ocupat transnistria. Asta e, să legalizeze banditismul.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 Georgia, pentru Georgia nu era toată lumea în. Nu a prea fost toată lumea. Atunci s-a schimbat conjunctura Atunci Putin a dat prima lovitură lumea. Acum lumea da, bun, atunci lumea a rămas de ce, Cum un pic uh, frustrată mirată că se poate întâmpla așa uh, în Europa. A fost o, uh, Europa a fost surprinsă. Nu a avut ce face. Bun, acolo sunt. Uh, Uh, și acum a fost surprins două în... Acolo sunt niște enclave care erau deja de mult conservate și Abhazia și Osiete erau conservate, erau era transnistre practic, erau două transnistre de mult cu guvern și mai departe. Aici nu a fost nimic și încă este, uh, uh, deci nu s-a constituit nici teritorial, uh, nici pe criterii etnice. Iar dacă majoritatea populației este rusofonă acolo, deci nu sunt mai mult de 60-70%. Deci sunt și etnici și ucrainini. Este o altă situație. Ucraina nu este, nu este Georgia, pentru că până la urmă statele mari sunt cinice. Cum este Rusia, cinică, sunt și cinici, sunt și europeni, cinici și mai departe. Și, dar spuneam că Ucraina nu va permite, pentru că Ucraina astfel orice orice orice viitor. Putin acum încearcă niște negocieri, lansează niște uh, petarde pen, uh, pentru, uh, le speculează prin mas media rusească, pentru a scute principalul. Uh, hai să spunem așa, un pericol pentru Rusia în viziunea sa, uh, care uh, ar putea să apară uh, în urma acestei aventuri a lui Putin. Abolirea de către Ucraina a statutului de neutralitate și uh, demararea procesului de aderare a Ucrainei la NATO. Fapte acest lucru de care s-a arătat îngrijorat acest... ministrul externe Sergei Lavrov Lavrov, chiar... Lavrov nu mai contează deja pentru nimeni. Rusia nu mai contează deja. Nu contează Rusia, nicăieri nu mai contează. Rusia contează ca agresor acum. Și lumea se gândește cum să stăvelească agresiunea e, agresiune e armată. cel mai important lucru. Agresiunea armată. Pentru că Rusia, în urmă s-a oprit deja uh, uh, uh, uh, fabrica de, de pește, pentru că nu are materie primă de Norvegia, s cresc prețurile. deci uh, în Rusia uh, are probleme sociale grave la anul. Uh, Acum ea contează doar ca agresor. Și ca furnizor de gaze. Mai mult, Rusia nu contează pentru întreaga lume prin nimic. Ea nu mai furnizează nimic în afară de gaze și petrol. Absolut. Rusia nu furnizează tehnologii, furnizează doar, furnizează doar destabilizarea situației și spălări de bani. E, și pericole. Pentru că pentru toate lucrurile. Să pentru, nu mai furnizeze nici de gaze, după cum. Nu aici să, aici nu aici să, nu să nu furnizeze, să, să vadă ce ar mânca, ce vinde. Dacă acum Unii Europeane aplică alte sancțiuni mai dure, de deci aceste... Rusia o vor, vor costa aceste sancțiuni peste 50 milioane de, miliarde, de, de, 50 miliarde de, de dolari. De altfel, este experții mult. Uniunii Europene urmează să finalizeze elaborarea acelui pachet nou de sancțiuni împotriva Rusiei. Alte sancțiuni Rusia nu poate impune Uniunii Europene la ca răspuns decât uh, sistarea de nivelului de gaze. Iar asta o ucide, o omoară în trei luni. Nu mai are venituri. Gazpromul se ruinează. Pentru că Iranul n-are nevoie de gaze, Iracul n-are nevoie de gaze, chinezii abia așteaptă să beneficieze de gaze ieftine rusești, să dezvolte acolo cu ochii pe Siberia. Cui se livreze gaze Rusia? Venezuela prietna ei, n-are nevoie de gaze, că e cel mai mare furnizor din lume aproape, gaze și petrol. Cuba. Să duc caldarea gazii în Cuba. Eu cred că eu cred că principala sacină acum pe care și-au propus-o lideri occidentali este uh, stăvirea acestei invazii armate a Rusiei într-un stat independent. Cred că în momentul acum să absolut vorbim absolut. despre summitul NATO care va avea loc e, în țara Galilor e. și președintele american Barack Obama deja și a început turneul prin regiune merge în Estonia, apropo acolo va ține și un discurs avea și o adresare către Federația Rusă, e important să ne referim la deciziile pe care ar urma să le ia Alianța Nord-Atlantică la acest summit, la care să reamintim a fost invitat și președintele Ucrainean, Petro Poroshenko, pentru că va sta în prim plan criza din Ucraina, ulterior situația din Orientul Mijlociu. Și va participa și, <coughs> și reprezentantul Moldova pentru prima dată la un astfel de summit întâmplător. Este greu de anticipat deciziile finale ale summitului. Cert este că NATO își va uh, revedea și revigora politica sa de securitate. NATO, care a, a crezut că Rusia este un stat civilizat și previzibil, iată că s-a cercunit cu un pericol real. Uh, statele membre ale NATO au redus cheltuielile pentru înarmare, deci NATO și-a retras uh, anumite contingente și a redus anumite baze militare și așa mai departe. Și așa mai departe. a fost prinsă -a, pe un picior S-a dacă... concentrat mai mult spre uh, țările arabe și spre Afganistan uh, uh, și a, alte puncte fierbinți uh, pentru a stinge conflicte. Uh, și iată surpriză pe picior greșit de Rusia, de Putin, un agresor impertinent care a speculat pe Uh, relație specială NATO-Rusia uh, și a atacat un stat care este Ucraina și are o relație specială Ucraina-NATO și ea, la fel ca și Rusia. Uh, eu cred că statele membre ale aleanței uh, vor adopta o doctrină de fortificare a capacității de aparare a Alianței Nord-Atlantice, pentru că NATO, ca și concepție, nu își va schimba concepția spre un stat agresiv, e o concepție de apărare a spațiului euroatlantic și de a prezenței militare la frontierele cu, cu Rusia. Este cred de prevăzut o decizie finală care să vizeze Ucraina și Georgia. Dar, ținând cont de summit NATO din 2005 de la București, unde George și Ucrainei, îi s-au promis o perspectivă de membre ale Alianței Nord-Atlantice, acum ar putea să demareze procedura de aderare... O promisiune au, foarte au, vagă au, de atunci. Da, atunci, Rusia, atunci mai mult o promisiune... Dacă îți amintești, Italia pentru prima dată prezent atunci tânărul președinte pre uh, Putin. A, Putin... Uh -huh. Drept răspuns la această decizie, pentru că urma să iau o decizie mai tranșantă... Adică așa și, în Georgia. Mai, nu, nu, în 2005, la summitul NATO de București, atunci când summitul NATO urma să ia o decizie mai tranșantă și mai clară, vizând perspectiva aderării ucrainei și georgiei la NATO, puteți să ridica și s-a spus, amintești, Ucraina este un stat artificial a avertizat atunci Occidentul. Da, mai am Occidentul, de aceste Occidentul n-a luat în calcul această decizie. Putin a spus că Ucraina este un stat artificial, deci format inclusiv din teritorii rusești. Și ăsta era retrocut pe lângă urechi. Peste câți ani, este peste uh, 10 ani, aproape peste 9 ani, Putin le remintește că nu și-a schimbat uh, opinia și atitudinea față de Ucraina. Acum acea, aceeași opinie a lansat-o și referitor la Kazahstan. Nazarbaev și Kazahstan l-a dat și o replică. Kazahstan l-a putea să-i părăsească această Uniune Eurasiatică dacă uh, ea va uh, constitui un pericol pentru independența Kazahstanului. Putin a spus acum la furul tinerului, Kazahstan n-a fost niciodată un stat, n-a autostatalitate. Și doar datorită lui Nazarbaev s-a constituit ca un stat aparte. Declarațiile lui Putin. Deci iată că șantajează și Kazahstanul. Uh, NATO ar putea să demareze treptat un proces de, de pregătire a, a, a Ucrainei pentru calitatea de membru. Pentru că există o, o perioadă de, de pregătire. Bun, va fi foarte greu să iau o decizie pentru că pentru NATO primește în rândurile sale state care cu, nu au conflict pe teritoriul său. Nu e neapărat care nu au conflict, dar apte apte deci să contribuie la securitate. Iar un conflict este considerat ca o, așa, o piedică pentru... această și că această prevedere ar putea fi revăzută acum? Păi, nu, nu, nu se revede nimic. E vorbă doar de interpretare. Fapt, interpretarea sau dilema și discuțiile ar putea să, să vizeze dacă Ucraina în acest context cu teritoriul ocupat ar putea să devine un stat uh, apt de a contribui la securitatea colectivă a Alianței Nord-Atlantice. De deci e vorba doar de interpretare. Și Rasmussen a dat un, un, un răspuns evaziv. E vorba de interpretare, că masa a sugerat și el, că l-au întrebat România, pardon, Ucraina, va deveni membru a NATO sau nu. Deci n-a spus nu, n-a spus nimic, a dat un răspuns evaziv. A spus, a spus ce și spun eu acum, în referitor la capacitatea statului nou membru, membru sau candidat de a contribui la securitate colectivă. Asta este pentru că există articolul 5 din tratatul Washington, uh, pardon, NATO, uh, uh, care prevede că uh, in, um, o invazie asupra unui stat membru al NATO se consideră invazie asupra În cazul data este o invazie în derulare. Dar procesul de aderare până calitatea de membru al NATO ar putea să dureze un pic până această, se decide și se întâmplă cu această invazie sau să se blochează, sau se spăpează, sau se lichidează. Cam asta este. Deci cert este că NATO, va, va, permite, NATO când... va permite statelor membre să furnizeze armament Ucrainei. Ucraina are, Ucraina are 36 de milioane de ucraineni și vreo 8 milioane de ruși. 2 milioane de aproape s au deja. Uh, un milion, cel oficial. Au plecat, au emigrat, dus, Putin duce în Siberia, toți. Uh, Ucraina are potențial enorm. Ea poate pune sub arme un milion de oameni ca și armata rusească. Poate pune sub arme, dar nu are aceste arme. Din 36 de milioane de ucraineni, un milion de ucraineni ar putea să, să, să devină soldați ai Ucrainei, dar nu au cu ce lupta. Iar un milion de ucraineni bine armați. Uh, ar uh, numai ca să teveli invazia rusească ce ar demitiza puterea militară a Rusiei depinde și de capacitatea de mobilizare eu nu știu, uh, în fine vorbim de uh, militari profesioniști din partea Federației Rusie atunci când pui un milion de militari bine antrenat și un milion nu cred că se pune problema Vezi, vitalea, unei victorii militare vitalea, în acest vitalea, conflict nu se merge la baionete. Acum se, se, se, Deci forțele beligerante stau la distanță de 20 km Și trag una în alta cu tunul Depinde a cui tun bate mai departe Asta este Deci la baia de acolo nu se merge Poți să fie pregătiți și foarte pregătiți aceste forțe Ele sunt bune pentru diversiuni de, așa, pe, pe mici teritorii De diversiuni e Atunci când ai o, o, o, o Forțe foarte bine pregătite de elită rusiești, Dar ele îl meresc în, în tirul Unor avioane care lansează câteva, câteva rachete, deci aici nu contează profesionalism. profesionalismul. Profesionalismul uh, contează în lupte uh, de stradă și în diversiuni. Armata ucraineană a pierdut doar pentru că, dacă ți amintești câți au fost capturați uh, și câți au fost înconjurați, doar din cauza că nu au avut arme, armament greu, pe care să, să, pe care să oprească tankurile rusești. Asta a fost principală. Și toți, toți combatanții spun că dacă dați-ne armament greu și atunci noi îi facem față. Mai ales că la nivel național, deja la nivel de Ministerul Apărării, a fost făcută declarație de Gherașin cu reprezentantul deci, Ministerului că se ia în calcul organizarea oficială a, a, a luptei partizani în Ucraina. Declarație făcut ieri. Asta este cu Ucraina. Deci asta ar putea să decide maximum să se decide la summitul NATO din țara galilor în această... NATO va avea grijă în primul rând de, da. de, de statele de care are grijă, dar NATO uh, și, și NATO are acolo Uli, ca și în, și, și în Rusia și uh, pa, așa, și mai, și mai uh, uh, rezervați. Și acolo există forțe militariste puternici și lobby militarist. Deci NATO va trebui să demonstreze că Uniunea Europeană este o putere, o entitate nu numai economică, dar o entitate care poate să genereze și securitate și să asigure această securitate. De altfel, dacă, dacă NATO nu salvează și Uniunea Europeană nu salvează, nu salvează Ucraina, deci Uniunea Europeană nu va mai avea niciun preț. Va trebui doar ca o, o furnizor de bani, ca un finanțator, ca un creditor, și ca o piață de desfacere foarte pretențioasă. În rest, toată lumea se va, își va întoarce privire despre americani, despre Statele Unite, care vor deveni aceeași putere pe care s-a ținut Occidentul, atât cât a fost Uniunea Sovietică. Și atunci, un rapide, deci se va discredita completamente, deci nu va, nu va conta, nu va valora. Cât pericol pentru Republica Moldova acest conflict militar astăzi din Iestul Ucranie? Nu există niciun pericol pentru Republica pericol Moldova. Pericol pur militar, bineînțeles. Eu, eu cred că uh, nu va risca nimeni să declanșeze aici un pericol pur militar. Republica Moldova uh, oricând, poate apela, oricând poate apela la Românie. Oricând. Și aici nimeni nu va putea să se opună unui sprijin din partea României. Sprijin militar? Sprijin militar inclusiv. Conform a articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite, Italia, orice țară are dreptul să se apere cu orice mijloace în cazul unei invazii, evident și să pună la curent Consiliul Securitate ca acest Consiliu de Securitate să ia pe urmă măsuri ca să protejeze acest, acest stat. Ucraina, în caz de invazie rusească mai masivă, sau de, că se va perpetua această invazie, are drept, va avea dreptul să apereze la acest articol 51, care permite să se apere cu toate mijloacele și Republica Moldova la fel Este membru 1, care va putea invoca acest articol 51, din carta 1, ca să-și apere și atunci deci, de la Călugărie, avioanele uh, românești pot ajunge foarte repede până la, uh, la Bender. Nu e neapărat să bombardeze cineva. E, e, e important să marchezi teritoriul și să pui stabilul une, unei invazii. Tancurile românești pot trece oricând. Uh, chiar dacă Rom România este stat membru al alianței Nord-Atlantice, România nu va intra în război cu un stat străin. România nu va intra în război cu un stat străin, pentru că nu un stat străin oficial ar putea să un conflict aici în Republica Moldova. E, și a, e, asta e situația. Dacă cetățenii Republicii Moldova vor dori și conducerea vor dori ca să preîntâmpine moartea e, oamenilor și distrugerea Republicii Moldova, atunci acest ajutor ar putea să vină de, de oriunde. Și oricând, nimeni, nimeni nu ne poate interzice e, în timp ce carta Uh, ONU ne permite să apelăm uh, la orice mijloci pentru a neapăra Azi e ziua Armatei Naționale și se împlinesc 23 de ani de la crearea acesteia șeful statului Nicolae Timofte a și făcut câteva declarații în acest sens legate de această uh, zi evoluțiile din Ucraina confirmă necesitatea unei armate bine pregătite în plan profesional Spune președintele Nicolae Timofte, a zis-o de fapt la o ceremonie prilejuită de aniversarea 23 de ani de la crearea Armatei Naționale. E nevoie de continuarea profesionalizării armatei pentru a o transforma într-o instituție modernă a unui stat cu aspirații europene. Am mai fost abordată această problemă, inclusiv aici la Vocea Basarabiei, despre necesitatea profesionalizării armate, poate că pe cazul să revenim la uh, această întrebare mai avem nevoie de militari în termen astăzi pentru că oricum în cazul unei invazii serioase în fața unor pericole cum persistă astăzi uh, în regiune o armată uh, puțin numeroasă și puțin pregătită nu prea are uh, bine, nu prea are vreo șansă să spunem depinde ce rol atribuim armatei naționale? Uh, în condiții, socia în, în, în condiții, condiții, condiții sociale-economice, deci, uh, absorpția acestor tineri în cadrul armatei naționale, fie și pentru un an, rezolvă multe probleme sociale. Și păstrează pe acești tineri în Republica Moldova. Deci, uh -huh. rolul social, socioeconomic, social-economic al armatei naționale, ca și școlile, ca și universitățile am am să nu-i să-i atragă Eu am scris că, amende... nu, nu, o... eu, eu, eu te acționezești asta toamnă să, sau, a, a, sau asta iarnă chiar un comentariu prin care am, am atenționat asupra a, necesității de a revedea concepția de construcție a securității Republicii Moldova și de comasare a unor structuri de forțe și de creare a unor subdiviziuni, a unor, a unor um, formațiuni militare cum spui tu, profesioniști și foarte bine pregătiți? Cinci mii de profesioniști de doi metri înălțime, bine pregătiți, bine hrăniți, bine echipați, cu helicoptere, cu rachete, deci Pershing și, și, și, și cu toate cele necesare, ar face față oricărui dușman din regiune. Dacă ne referim la cei de pistenistul, de exemplu, pericol este, este acolo. Deci, vreo cinci mii de de uh, militari. Poate chiar e mult. Chiar și 3.000 ar fi suficient de militari foarte bine pregătiți. Sunt un fel de trupe speciale. Uh -huh. de, de, de trupe speciale. Uh, aici Republica Moldova ar putea să-și concentreze toate eforturile, menținând paralel Armata Națională așa cum e și reducând-o treptat. Da. Uh, și, uh, pentru că, oricum, acești tineri, chiar dacă se află în armată uh, un an de zile, ei sunt uh, deja instruiți pentru uh, a ține arma în mâini Și asta este foarte important Ca să nu îi reinstruiești din nou cum cu are loc acum în Ucraina Că stau oameni în, în cu miile La comisarate militare ca voluntari că trebuie instruiți cum să lupte uh, Și uh, Cred că Republica Moldova ar putea să beneficieze de această Conjunctură Să dea la fel vechi, toate vechiturile pe care le are Bugetul Republicii Moldova Nu poate uh, Să finanțeze o armată deci modernă, pentru că totul ce este modern costă foarte scump, nu ca soldații noștri care acum care uh, uh, împușcă trag din tunuri din 1940, uh, dar Republica Moldova ar putea să beneficieze de sprijin din partea Alianței nord și din partea Statelor din partea României, sprijin militar, logistic, sprijin uh, cu instructori așa cum a pregătit instructorii americani armata georgiană și a transformat într-o armată performantă. Și asta fără a accepta o foaie de parcurs sau îndeplinirea unei foi de parcurs pentru aderare. Pentru pace, no, că Moldova uh, are relații cu NATO prin da. cadrul Patrinatului pentru Pace, Am da. da. pentru Pace care prevede, deci, asistență uh, operațiuni în comun, uh, participare la operațiuni în ținea păcei, uh, uh, deci training-uri și mai departe. Și mai departe. Uh, acum se schimbă uh, anumite condiții. Lucrurile se schimbă vertiginos. Acum nu mai trebuie să... Foarte uh, uh, multe lucruri care ne păreau imposibile de vrearea a două tankuri și a patului coptele Republica Moldova, nu mai este o problemă globală, cum ar fi fost 5 sau 10 ani urmă, când uh, Europa se lăfăia în bine, uh, era, uh, parcă, parcă era uh, hipnotizate și americanii trebuiau să, să, să facă foarte multe delegații, să trimite pe Moldova, să cerceteze, că acum este totul clar. Putin a dezvelit pericolele pe care le prezintă Rusia pentru statele ex și pentru, pentru întreaga lume, pentru statele europene în primul rând. Acum, uh, uh, birocratia asta... Uh, Europeană va dispărea pentru că Europa a înțeles trebuie să reacționeze foarte prompt și noi am putea beneficia de un număr suficient de tankuri blindate, moderne, elicopterii, că avioane nu îi trebuie că nu avem unul ne peci pe aici, moderne cu personal bine echipat ca să aibă o forță de siguranță și de securitate care se insufle respect celor care cumva ar dori să atace sau să provoace conflicte pe teritoriul Republicii Moldova. Noi nu vrem să atacăm pe nimeni. Dar dacă, dacă, Păcii, până vorba dacă, dacă Republica Moldova va dispune de un contingent de 3 sau 4 mii de, de uh, trupe speciale foarte bine armate, va tăcea și comratul și teraspolul și toți cei care căror le, le trăsnește prin cap vânturi ca să provoace ceva aici în Republica Moldova. Ei vor fi striviți imediat, pur și simplu. Sau ar putea să fie opriți la timp. Și eficient. Atunci cetățenii n-ar mai sta și-ar privi televizorul și-ar spune că e, dacă spune două tancuri din, din terascul în 20 minute, nu ce facem noi? Deci ar dispărea uh, această temere și aceste speculație, ca, uh, ca să le spunem așa. Uh, iată de ce trebuie de pornit. Se dă contingent de 500. Sunt deja niște batalioane speciale care au trecut uh, și instructari. Uh, 1000-2000 de oameni într-un an de zile sau chiar o mie de, de, de ofițeri profesioniști, îi poți mobiliza într-un an de zile, îi poți înarma de bine de rău, cu elemente de mobilitate și de forță deci, tehnică eficientă. Din sprijin din sprijinul pe care am putea să-l primim. Eu cred că nici România, nici Polonia nu vor nici și Germania nu vor refuza să ajute Republica Moldova. În lume se vând arme. Rusia este pe locul 2 la livrarea de arme în Rusia. Deci se vând aceste arme. De ce noi n-am mai avut voie, n-am putea să cumpărăm aceste arme? În leasing sau la prețuri, în lume se dăruiesc arme. De ce n am Toată Africa a lupt, luptă cu ACM-ul. De unde au ajuns ACM-ul? Au a venit uh, triburile africane și au cumpărat de la Putin uh, arme? Adică uh, ne trebuie să ieșim din clișeile sovietice pe care ne, bade, pro, ne le bagă propaganda lui Putin în cap. Ei vând arme la toată lumea, ne armează toate forțele de din lume și mai după atacuri, rachete, avioane și, uh, și uh, cu rasate, Iar noi n-am mai avea voie la lucrul ăsta. De ce? Ne suntem mai albi ca ruși, nu? Sau mai negri, cum? Asta e situația. Adică ar trebui să, să existe o concepție militară reală, viabilă, o viziune asupra adevăratei securități a Republicii Moldova, nu a unei pe hârtie și de bravadă. Cam asta este. Adică când spune ministrul apărării că noi putem să facem față, eu aș pune la îndoială după ce am văzut eu în urma inspecției pe care a făcut-o la, la, la diferitele unități militare. când niște totul nu este bat cu o precizie de 40 km la țântă și așa mai departe. Ăștia nu știu, au pușcat nici cu prașchia. Deci nu este chiar așa. Trebuie să luăm lucruri foarte serios. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, trebuie să demonstreze că Rusia sau ucrainienii deja iau niște lucruri foarte și foarte serios sau că toți trebuie să ia lucrurile foarte și foarte uh, uh, serios pentru că un milion de oameni în Rusia vă 250 de 250.000 de oameni în Ucraina, mă refer la uh, refugiați, da. deci oameni cu destine, distruse, cu averi pierdute, uh, mii 3.000 de morți nu este o glumă deja, așa că azi de ziua armate, eu aș vrea ca uh, și cred că foarte mulți ofițeri m-ar susține și militari, ca uh, să nu, uh, mai, uh, să nu se simte umili și umiliți Să se simtă uh, adevărați apăratori ai patriei Mândri, destoinici Și apți de apărat patria În condițiile în care această patrie trebuie să le, să le creeze Ca ei să, să, să, să, să devină elita națiunii În țările, în, un, în foarte multe țări uh, Armata ofițerii uh, Fac parte din elita națiunii Și sunt stimați și, și asta este Și asta aș vrea ca uh, militarii moldoveni să, să, să, să constituie elita națiunii Cu care națiunea să se mândrească Și nu este un lucru peste măsuri vitale în, acea, în actuale condiții. Toate trebuie să fim un pic evrei la cap Pentru că evrei eu respect ăștia au minte pe, pe pământ și conduc pământul Și să beneficiem de, de, de situație Să speculăm această situație Să nu fim chiar atât de onești și de, de ortodoxi da, vă mulțumesc Și, și e ortodox, <cute> dar susține omorarea ortodoxă în Ucraina. Mulțumesc pentru participare, domnule Gerasim. Asta de vorbă cu colegul jurnalist Arcadie Gerasim. Urmează aștelile orei 10, vom continua actualitatea, rămâneți aproape. Puncte de reflex,